Зате інші відчули силу його гніву. Одного з власників кіосків черепашок на ринку він вивіз за місто і влаштував справжній допит. Той десь півроку тому зробив спробу бунту, відмовляючись платити данину. А його баба, вже немолода, облізла кобила, спробувала навіть погрожувати небесними карами були слова з її дурних вуст і провогонь, які неодмінно спалить нечистивців. Тоді до серйозного покарання справа не дійшла. Другого ж дня той чмур одумався і гроші приніс, ще й вибачався за себе і жінку. Погарячкували, мовляв, не до кінця усвідомили, а дурній бабі пробач уже. І він сам провів з нею виховну роботу. Але недобрий блиск в його очах, Після покаянної промови, коли вже він виходив, Геннадій запам'ятав, як і слова. Та суворий допит під загрозою розстрілу через три хвилини, які були дані на роздуми, нічого не дав. «Я на себе наговорювати не буду», – сказав той хамидло. «Робіть зі мною, що заводно, воля ваша». Але гріх такий на душу брати не буду. Я християнин. Довелося, ще трохи пом'явши боки, відпустити. Як не був Генка злим, як не погрожував його права рука вітан коцнути заразу, хоча б іншим на страх, бо все одно в міліцію піде. Міліція Генка не боявся, там у нього все було зав'язано і куплено на багато років уперед. Інша річ, що нутром відчував. Базарний щур справді невинен. І вбивати його не було сенсу. Бізнес у нього ставав усе прибутковішим, умів щур ворушитися і крутитись, і, відповідно, заростав і відсоток данини. За цим генджені-підручні слідкували суворо. От кому довелося заплатити повна, так це бицьові дівці, аліні. Ліночці бицьові який самій, як убицю, за його даними, Серйоз хотів своєю жінкою зробити. Далекий морсів родич, який справді жив у Зарічанську і який тепер став його пильним оком у стеженні за бицем, через кілька днів після тієї стрілянини в лісі прислав йому тамтешню газету із обведеною червоним олівцем невеличкою заміткою. Задоволена усмішка розтягла Генчені губи, коли він прочитав, що під час виїзду на природу кримінального авторитета Андрія Ел, відомого під прізвищем бицю, невідомий чи невідомі, обстріляли разом з його охоронцями в лісі. Охоронців було вбито, писалось в замітці, а сам бицю не постраждав. Ведеться розслідування, писалося далі. Отже, Бицьо не розповів за зарічанським ментам про те, що відбулося насправді тоді в лісі. А це багато значило. Зокрема й те, що він таки добряче налякав биця. Тож генцій було з чого радіти. Хоча все виявилося не так. Ще через два дні після того, як Геннадій прочитав замітку, Бицьо зателефонував йому. Доволі знущальним тоном висловив співчуття «Сподіваюся, Марсяка, що не все згоріло», Далі після того, як Генка не стримався і послав його подалі, запевнив, що до пожежі він геть не причетний. Враховуючи скрутне становище колеги, пішов би ти, подумки лайнувся Генка, радий би і не брати у тебе відкупного, але ж ти сам назвав ціну, сам і платити мусиш. Хай привозить морсів посланець, заодно забери Аліну. При умові, що його морсових Слідів у Зарічанську не буде. Без базару, сказав Геннадій, вважай, угода підписана. Завтра кріт буде у тебе. Ввечері того ж дня, після розмови, Морсів охоронець кріт, отримав необхідні інструкції та гроші. Ще через чотири дні Геннадій побачив би цю коханку. І він її справді бачив уперше, зате знав про неї чимало. І все завдяки Вітану. Вітан, він же Олег Ставчук, колись як і Геннадій починав з дрібного рекету, потім став більшим, справжнім братком, заснував власну справу.